saioan, zaudete, eh? <risa> Zer? <coughs> ez da, ez eren txuten, jo, berriz, eh? benetan, benetan. Ba, denak goian daude. Ez agit, posakaz honik egin marko dut bakarrik saioa, zen, berez, bakar bakarrik ez nago, nagoa <risa> estudiaren zati honetan, alde honetan, bainoan, beste aldean oian eta miren daude. Bai? Bai? garrasika, bainoan ez ari entzuten. Saiatuko gara hau konpontzen martxak sortzi gertu daukagula eta saio, erezi prestatu dizuegu, bainoan ez dakit, ez dakit, e, teimarko dugu. Eta eri ematea zen bakarrik, eh? Listo, konpondu da. Botoiari eman eta txun, txun, txun, txun, txun. Hola! <laughs> Benetan, egun barduzu hemen ikusteko, ainarari gaur gaixoari dena jartzen zehira bere kontra, eh? Ez da bere kulpa. Uu, orain pai. dago bere kontra. Azurik ah, askantene gauzten mikro <hazan enakros> ez da, dit. Na, seriota eh? Makit gulan lau urte hau egiten, tio? Lau! <hazan> Zasakik denu. <nion. hazan> Noiz baita neimarko horrelako porraren bat, Eskipa. jendeari kaldetzen, aber norbaitek asmatzen duen zenbat urte dara matzagun. Bereia jakin gauduti igual gu baino beto. baino beto, bai. Zara <laughs> da, inarari pikirua, <Ai. mikura, laughs> hiko egiten zaiola. <laughs> kentzen, bizitza urteak entzen ari dizkigu. hau eta... Bai. Ez. Bai. Bueno, bauri, zailo berezia da gorkoa. <laughs> Aldir esatzen dugu, ez? Ja, bai, vai, igual da pixkarat, publicidad engañosa ez, eh? asieratik, ja. <risa> <risa> <risa> ez es que, saio berezia, sea, bai, bada, baina nik uste dute, aste Hombre berezia. Bai, bazkenen, inoiz ez du horrepikatzen berdina, ez? Oiz ez? Ostras, hori norbaitek, aitortu bardiogu gure, guruari, la urte balin badia ere, bai, ez? <risa> aste zerbait zer berdina? Oiz, Toma Baña, flores. Pues hori, gonaek <risa> ero beroza betela, eta, eta mentxe, esgu gau dela. Hainrakon desan duen moduan. <risa> eta hori, martxaren sortzinguruan gaudenez, pues, duela aste batzuk, ja, bueno, bete, ja, igual. Ba, ipatu genizuen, aukera izan genuela Dublinen egoteko, beste ba, irrati batzuetako Europa, mailako beste irrati batzuetako e, neskak ezagutzeko, eta topak eta topaketa hoietan, ba, ba irratxa jo txiki bat edo antzerako zerbait egin genuen. Yes today we have an internationals <laughs> broadcast oh, yeah. yeah you are going to listening to dublin dublin f no west dublin access radio, radio. Bueno, bertako emakumeek egindako saio bat, bera, e, gu bezala gonekin ero bero bezala, bereiek the feminine intuition, saioa ekoizten dute, denbora gutxitxo da ramate, hila bate batzuk, baina bueno, intentsia zen piskat bai, ba ere, ba emakumeen tematikes eta, bueno, ikuspuntu feministas ornitzea eta ba beraiekin batera eta Frantsiatiak eh sille? No. Es. Ja <laughs> besteak. <Es>. Merde. Eh, sian. Un biologon, Laurent Dion Laurent. On de Radio -logon. Ba, bueno, itxe egiten dizot frantses eta inglesez. Belarrie biskenaka egiten joteko. Ceren yes, on va ba écouter in three languages. Tomasa eta noskik eh? guen txuteko plazterra izango duzu ere, zoguk ere bertan partartu genuen, beraz euskera, frantxese eta inglesa lantzeko aukera duzu beren txabertan. Gero, behar da labur pentsiki dugu. Ikusiko merezidu duzuen edo? Zorida. <laughs> Zorida. Francia tic West du access radio et Fm Irlanda tic estáiones en verdad que lagundurique Eta Aitziber, Leti, miren eta hoyana gaude hemen, momento hauetan, mm. zuentzako saioa euskaraz eginez eta esan bezala, ba, martxoaren 8aren inguruan hitz egiten hasiko gara eta ba pixkat mundu mailan edo bere jatorria kokatzen hasiko gara eta gero ba, Euskal Herrian bertan nola bizi dugun azalduko dizu Ba, esan mezela hori martxoaren 8a dator Ba, batez ere E, batzuk ezagutuko dugun historia batekin hasiko naiz, baina berez hori ez da benetazko gertakizuna estatu batuetan emakume batzuk fabrika batean lan egiten zuten emakume batzuk erre egin zituztela e, esan izan da edo entzun izan dugu baina hori ez da benetan edo bueno, gertakizun bat izan zen, baina ezten den ez martxoren sortzian gertatu eta horregatik ez ziren manifestazio egin, baizik eta ba mi ebederatzi Urtea hasiera horietan Klara e, Zetkin eta Rosa Luxemburgo emakume sozialistak e, ba, deialdi bat egin zuten martxoaren zortziaren bertan ba, emakumen eskubideen alde e, borrokara ateratzeko. Beraiek estatu batuetan zeuden e, ba, hildo bat edo hartu zuten manifestatzen hasi bai ziren emakumen eskubideen alde eta beraiek hau Europara esportatu nahi izan zuten eta beraiz esan bezala bi emakume hauek ideia izan Eta Europa mailan emakume sozialistek martxoaren zortzian, ba, boska eskubidaren alde, eta beste eskubide batzuk ere bai aldarrikatzeko, eta gerraren kontra kalera tera ziren, eta horti dator martxoaren zortzia. Ari, xa, ezagutzen ez zutenen zaten interesgarra nik gainera bat ere zere, ba, beti zukaipatu bezala ez, ezaguna delako behar bada gertakizun hori sutarena eta la baina. Atzan dagoen historia berriro ere, emakumeak gorderik, eta emakumean historia gorderik. Baina, bueno, gorkoan ere interesgarri eruditzezitza egun, ba, iake esan dugu ez, hemen elkartrukaketa batean gaudela, eta bai Irlanda eta bai Frantziako ba, irretetako beste den eskabatzuekin batera, ba, elkartrukatza ere, gure herrialdetan edo, nola bizi dugun martxoaren zortzean egun hau, aldarrikapen eta ospakizun egun hau. Da, bueno, bagu, pixkate euskal herri mailan edo, modurokor batean nola bizi den Ba, itzai eta tokatu zaigu. Eta, bueno, ba, guk, ba, ikusten dugun moduan edo, bai ba, batez ere, baldarrik ba, apen egun bat dela, uste dugu, eta baldarrik ba, ba, egun bat, oraindik ere, garrantzitsua dena, eta, bueno, aregeiago zangoen duke, momentu honetan behar badainoizu, garrantzitsua goa, ez? E, emakumeak eskubide asko, bereganatu aldi maitugu ere, ba, momentu honetan, bizi dugun sistema kapitalizm ta, Zutxu honen ondorioz, ba, krizia dela eta, ba, eskubidoiek lortzea areagotze ez, eta horrendiko kerrago baizik eta galtzeko arriskoa mai gaude ez? Eta inoiz baina garrantzitsuagoa da, ba, kalean eta aldarrikapenoiek kalean egotarena. Eta gainera eskubidoiek, gainera horretu baretugu lehenagoko emakumeak egin dako borrokaren ondorioz ditugula ez? Eta gukia ez dugu ez du ez dugu iaia, Ba, Aspirazio horiek gubiak lortza, eta mantentzaren ahia-ia momentu gauetan. Baina, bueno, e, aldarrik apen egun garrantzitsua horregatik, baina, bueno, ospakizun moduan ere bizitzen da. Baina, guk e, gainera, bai batu izan dugu ez, bat batetan e, beharrezko dela gainera azaroko ba, egitago bezalako egun batetik e, ba, ezberdin txarena, eta, ba, bueno, ere... Emagumak lortu ditugun gauzak bergogoratzeko egun polit badelako. Eta Euskal Herrian nola nola bizi den, ba bueno, ba, normalean, e, ba, hiri burun nagusietan, edo eskualdetako herri nagusietan, ba, larrekapenak egiten dira, mobilizazioak egiten dira, Euskal Herrian, badago dago, mugimendu feminista zabal bat, normalean nantolakuntzan mugimendu feministaren eskutik dator, eta gu, korrela ulertzen dugu izan barduela, gainera. Ebenen, bueno, gainera ohitura dago, modu saretu batean egitarena, elkartzen dira, ba, bai, eragile feminista ezberdinak, eta borrelako hirietan mobiliz... Bueno nagusiki, mobilizazioak dira egiten diena. Hortikat, ba mila egitarau, erribakoitzaren arabera, herri erribakoitzaren dagoen, ba arabera, baina, bueno, egitarau potenteak egiten dira, nik uste dute Euskal Herrian presentzia, daixente dagoela, martxoaren, zortziaren aldarrikapen egunean, eta hori, pues denetarik, festak, kontzertuak, maienguruak, eta denetarik egun daitezke, martxoaren, zortziaren inguruan. Nik, eh, azpimarratuko nuke Euskal Herria bi e, dagoenez, eh, Frantziaren administrazioopean eta Espainiaren administrazioopean bi aldeetan e, oso modu ezberdian eh bizi dela eta hainbat eh ba ez dakit urrats edo aurreratuago dagoela ego Euskal Herria soilik gaia aipatze hutsarekin, mm -hmm. e, horrek ere eragina dauka Espainiar eh edabide handienek E, sartu gabe nola da, tratatzen duten gaiak, e, orain urte batzuk nola hasi diren, e, bintzat e, salaketa egiten ez, gaur egun politikoki korrektoa da e, salatzea, salatzen ez duena da e, gezkik usia da guena e, Frantzia mailan aldiz eta beraz, Iparra Euskal Herrian ere ia ez daitze egiten e, gai horietaz ez, eta gainera E, menin ratia egiten ari garen, eskazetaritza ikuspegitik, izendatzenen moduan ez dago, ez da genero indarkeri bezela e, izendatzen, baizik eta aipatzen dute e, bikoteen arteko bortizkeria, ez? Orduan, famili barruan gertatzen den arazo bat da, gertatuetek enbezela, e, anai, anai arreben arteko aserrealdi bat, ez? Orduan, alde batetik hori eta bestetik egin Iparra Euskal Herrendagoen da bai daude e, talde feministak, baina azkenengo bi urteetan areagotu eginda presentzia. Hori beti egon da azparne maian, Lapurdin emakumek diote, baina ez da izan e, Lapurdin maiako talde batez, egin dutela na herrian, orduan, e, iru probintziak beti bat bezala identifikatu direnez, askotan joda talde horren gana, zerbait antolatu dezan azparnetik kanpo. Jakine Azparneko talde badela ez da mm. e, Bilboko talde feminista antolatzea zerbait tuteran. Osea, fiskat konparatze arreta ez dauka logika askorik. Ordan hori hori ez berdinuko nuke eta gainera e, beti uste dutelako e, iparralde mailan e, frantses asko dago. Eorendik ere orduan e, pentsatzen da gailori gainditu dagoela, ba emakumea ja, espazio publikoan dagoelako. E, lan egiten dueako e, ulertararazten delako ere asumitzen dutela batzuetan emaz, emakumeak e, diru gehiago eramate etxera, naiz eta egongo dira kasuak kasu ez, baina orurkorrean ez dagoen onartu eta gutxitan denegia, Baina e, uste dute e, aurreratuak direla eta krise, krisi garaai honetan denean ere Aleman eta Frantzi direla, haintzindariak, ekonomiko kibaberaik dituzte haien e, galoiak ere, ez, gai horretan jarriak, bai, haneretzako, e, behar badak, bai, egon daitezke, gauz atzotan horretu hauak, baina gai atratatzeko gai e, moduarekin ja tabu bezala dagoen esain bat okitan, horrek ja milaka hortera maten ditu atzera. Nik ere bai gehituko nuke ahian, e, horrelako egunetaz egiten dugunean, alde batetik e, kalera teratzen garela, eta esaten dugula emakumio eskubiden alde ez, baina ez dela, e, ez dakit nola esan, e, gauza pertsonal bat edo emakumioak guretzako nahi ditugun gauza bat zu, baizik eta dela gizartea edo jendartea azkenean, Parikideagoa izateko eta guk eskubide batzuk e, irabaztea edo bueno, gure ganatzea, e, ez duela esan nahi guretzako hobeagoa izango denik, baizik eta jendarte hobeago bat eraikitzeko gauz izango dela, orduan. ja eskubide zaratago esango nuke gure jendate tolatzeko beharrezkoak diren ez e, parametroak edo eraikui beharko genituzkela eta. Eta, bai, feminista garela, kalera ateratzen garen horiek. Eta, arresan behar eta eta, bai, e, bai emendik ezetan dute, abesti behar dugula zutik emakumeak. Baina, eskara rian badalako ez, abesti esangurat joat... Bueno emakumentzako eta borroka feminista emakumentzako bainan. Ez animatuko dena bestera. Hogai, segundu ditugu. Tic-tak, tic-tak. Epeiatu interneten. <laughs> Hori da, zutik emakumeak bajatu emepeiruan eta jarri. Suposatzen dut, internazionala bezela, nazio artean ere bai bakoitzak zuen letrekin izango ituzela, hasi ikasi eta urrengo martxaren sortzean, atera zutik emakumeak abestera. Aio! Agur! Vous écoutez une émission spéciale qui célébrera la Journée internationale de la femme, produite par Ancheta Ratia, Pauzu Media et Bofark du Pays Basque, Radio Oloron de la France, West Dublin Access Radio et Nire de l'Irlande, et soutenue par the Youth in Action program. Donc on va parler aujourd'hui de, de la journée de la femme et, et notamment de ses de, de comment elle est célébrée en France. Donc d'abord euh, je vais on va rappeler ce que c'est la journée de la femme parce que je pense qu'il y, y a pas mal de monde euh, qui sait pas vraiment euh, pourquoi ni comment euh, elle a été créée. Donc c'est euh, c'est une date officielle, c'est le 8 mars. Donc elle a elle a été créée en 1910 à Copenhague avec euh, avec pas mal euh, Euh, par des femmes euh, socialistes qui protestaient pour leurs droit. Euh, donc ensuite euh, et notamment pour le droit de voter, euh, ce qui a marché puisqu'en même en 45, elles ont eu le, en France euh, les femmes ont eu le droit de vote, même si ça a mis un moment à arriver. Euh, puis on a eu on a commencé à avoir des manifestes beaucoup de manifestations de femmes notamment à Paris en 1948 euh, pour euh, pour protester pour leur droit qu'elles considéraient comme euh, comme pas très pas très évolué. Et euh, finalement en 1982, le gouvernement euh, socialiste met en place une une célébration officielle pour la journée de la femme euh, qui n'a plus euh, du coup qui n'a plus un caractère protestataire et qui est seulement euh, une un jour officiel. Voilà. Donc Donc euh, est-ce que vous pensez que c'est euh, célébré en France ou pas ce jour le 8 mars Moi mmh, non. Je pense qu'on le célèbre pas. On entend euh, doucement parler. Et pourquoi euh, ben Déjà, le le terme, euh, le terme féministe, depuis euh, on se rappelle des... Enfin, pour nous parce qu'on est un peu jeunes, mais les, les mouvements féministes radicaux des années 1960-1970. Donc, euh, il est connoté très péjorativement et euh, du coup la journée de la femme ça apparaît comme un nouveau caprice féminin ça attire l'attention sur euh, sur nous et euh, ça nous met peut-être au, au même rang que les minorités euh, qu'on qu célèbre tout au long de l'année donc on peut se demander si, euh, ben, si la journée de la femme c'est euh, une journée de la femme et 364 jours de l'homme et euh, est-ce que c'est pour euh, pour l'égalité homme-femme ou euh, est-ce que justement ça ça l'amène dans le sens inverse cool. Oh ouais, mais pour moi, euh, je suis irlandaise et je travaille en France, donc euh, je vois la différence entre la journée en France et la journée en Irlande et je pense que Euh, en France, euh, les femmes ont beaucoup de droits. Elles ont le droit de parler, le droit de voter et tous les droits. Mais euh, en Irlande, ça, c'est pas le cas. En Irlande, elles, elles n'ont pas le droit de l'avortement, de la contraception et tout ça. Et donc, euh, le 8 mars, en Irlande, c'est un jeu très important pour les femmes parce qu'elles ont quelque chose pour se battre. Elles vont se battre pour leurs droits. Et ça, c'est la différence qu'on voit euh, qu'en France, on ne se célèbre pas parce que c'est une différence, c'est une différence. Mais c'est aussi pour ça que le qu'en fait le mouvement féministe il est complètement décrédibilisé parce que parce que vu que les femmes en France elles ont elles ont acquis déjà beaucoup beaucoup de droits par rapport à, à d'autres pays euh, et que et que malgré tout il y en a quand même des mouvements qui qui continuent à s'exprimer et, et à se battre euh, la population elle se demande pourquoi en fait parce que parce que ils pensent que, que les que les femmes ont ont, ont déjà euh, tous les droits qu'elle mérite et donc elle euh, voit pas l'intérêt de de, de de crier. Donc du coup, euh, on, les féministes elles passent juste pour des pour des femmes qui veulent quoi attirer l'attention alors que alors qu'il y a encore des combats à mener même en France. Ouais. Ça relativise peut-être euh, notre position aussi par rapport à l'Irlande que euh, on n'est jamais content en fait de tout ce qu'on a alors qu'on a déjà euh, on a déjà beaucoup. Et c'est là où on en arrive quand même à avoir euh, à voir aujourd'hui euh, une journée de la femme et qui nous attire juste euh, juste des, des blagues et grosses moqueries des des hommes alors qu'on devrait être fier de pouvoir euh, de pouvoir la prendre comme euh, voilà comme un symbole de, de toute l'histoire euh, de tous les combats qu'on a menés qu'on a gagnés et euh, voilà enfin, je sais pas ce que vous en pensez Euh, c'est vrai que euh, il y a juste une jour pour la femme, une journée pour la femme en France euh, mais il y a 364 jours pour les hommes. Et c'est pourquoi c'est comme ça. Est-ce que on peut faire euh, on doit faire une un jour pour les hommes aussi pour faire l'égalité ou quoi ouais, justement. s'il y avait pas de journée de la femme, on serait égaux toute l'année je oui. pense pas que ce soit vraiment la journée qui fasse qu'on est égaux ou pas c'est vrai que ça, ça souligne quand même le fait que ben, qu en fait on est vraiment considéré comme une minorité enfin, mais ça souligne euh... qui est dévaluée mais qui ouais. qu est, qu est dévalué mais je pense qu'elle est quand même je veux dire, elle est quand même nécessaire pas, pas, pas en France mais elle est nécessaire dans, dans des tas de pays comme disait comme Lara en Irlande mais je oui. pense que dans des tas de pays elle est vraiment nécessaire et elle est là pour rappeler que, que les femmes ben, on existe et qu'on a autant le droit de s'exprimer que les autres. Ouais mais si euh, si euh, ça, ça souligne aussi peut-être que les femmes des gens on sait pas si est-ce que c'est un jour qui a été créé par les femmes ou est-ce que c'est un jour qui ouais, qui a été créé pour les hommes euh, enfin par les hommes pour les femmes mais euh, du coup qui peut être en symbolique mmh. mais euh, est-ce que euh, cette journée euh je sais pas que je Euh, oui du coup enfin on serait on serait go toute l'année si elle était pas alors est-ce que c'est pas justement encore un caprice des femmes à vouloir non pas l'égalité homme-femme mais à vouloir encore plus montrer que il y a les hommes il y a les femmes mais il y a surtout les femmes il y a une journée pour les femmes C'est encore une journée pour les femmes là du coup tu adopttes un discours qui est vachement mathiste enfin je trouve du coup c'est c'est ce que je voulais dire pas mathisse mais du coup là tu prends la position des hommes par rapport au mouvement féministe en France en tout cas tout dépend tout dépend si on veut valoriser la femme au point de créer une inégalité entre les hommes et les femmes Oui, mais de toute façon, avant qu'on arrive à créer une inégalité où la femme sera supérieure à l'homme, même en France, je pense qu'on a du chemin à faire. Oui, déjà pour l'égalité, on a du chemin à faire. Ouais, <rire> Oui, donc euh, comme ce n'est pas une, une journée juste pour les droits de la, de la femme, est-ce que le 8 mars en France, on peut faire quelque chose d'autre pour les femmes Comment euh, célébrer les artistes féminins, la musique féminine et tout ça euh, Parce qu'on n'a pas le droit de, on n'a pas besoin de pour les, les droits. C'est ce qui est en, en mis en place par, euh, par l'UNESCO apparemment, qui, qui organise des expositions, oui. des émissions spéciales. Oui, mais et euh... donc euh, unesco vont euh, souligner le fait qu'il y a des, des femmes qui fait le les artistes et le, oui. la, ouais. la musique et tout ça mais ça c'est pas c'est pas fait en france donc on a regardé oui. en, même pour 2013 enfin euh, en tout cas jusque jusqu'ici il a aucun événement de prévu pour oui. euh, pour la journée de la femme ce qui montre bien que chez nous ça a vraiment très très peu de sens et que c'est je sais plus une une, une, une, cér une cérémonie euh, Euh, officiel euh, pour donner euh, pour oui. donner bonne conscience aux politiques donc du coup par rapport au discours que qu'a porté Lara aussi euh, est-ce que nous le prochain 8 mars est-ce qu'on serait prêt à le célébrer ou pas avec les bonnes valeurs euh, ou pas ouais, ouais. ouais. Euh... donc euh, ouais sais-tu donc euh, au final euh, en fait c'est même si on a beaucoup critiqué euh, la journée de la oui. femme et en France, euh, faut quand même rappeler que nous, on est quand même un des, on est on, là, un, euh, à l'état actuel, on a quand même beaucoup de droits, les femmes, et donc euh, je pense que la journée de la femme même dans les autres pays, ça sert aussi à relativiser notre position, c'est-à-dire que on n'est pas On est on se plaint on se plaint certainement souvent mais cette journée elle, elle, elle il y, y a des pays qui en qui rêve quoi. Ouais. Et on devrait, devrait s'estimer se... heureux ouais. la chance oui. qu'on a. Donc c'est pour ça que je pense qu'on devrait la célébrer même par respect par les oui. autres pays qui ont pas autant de droits que nous. Et on peut souhaiter peut-être bon courage pour arriver aux autres pays pour arriver là où on en est. Ouais. You are listening to a special program to celebrate International Women's Day. This program is produced by Anchetteratia. Pauso Media and Bozak by The Bath Country, Radio Oleron um, by The French um, Radio, and West Dublin Access Radio and Near FM by Ireland, supported by Youth and Action Program. International Women's Day has been observed since the early 1900s, a time of great expansion and turbulence in the industrialized world that saw booming population growth and the rise of radical ideologies. Great unrest and critical debate was occurring amongst women. Women's oppression and inequality was spurring women to become more vocal and active in campaigning for change. Then in 1908, 15,000 women marched through New York City demanding shorter hours, better pay and voting rights. In accordance with the declaration by the Socialist Party of America, the first National Women's Day was observed across the United States on the 28th of February 1909. Women continued to celebrate National Women's Day on the last Sunday of February until 1913. In 1910, a second international conference of working women was held in Copenhagen. A woman named Clara Zekin, leader of the Women's Office for the Social Democratic Party in Germany, tabled the idea of an International Women's Day. She proposed that every year, in every country, there should be a celebration on the same day, a Women's Day, to press for their demands the conference of over 100 women from 17 countries representing unions socialist parties working women's clubs and including the first three women elected to the finnish parliament parliament greeted the second suggestion with unanimous approval and thus international women's day was the result in 1913 following discussions international women's day was designated as the 8th of march and this has since remained the same the, as the global date for international women's day Since its birth in the socialist movement, International Women's Day has grown to become a global day of recognition and celebration across developed and developing countries alike. In 1975, the, the year was designated as International Women's Year by the United Nations and women's organizations and governments around the world have also observed International Women's Day annually on the 8th of March since by holding large-scale events that honor women's advancement while diligently reminding of the continued vigilance and actions required to ensure that women's equality is gained and maintained in all aspects of life. Sadly in Ireland, Women's Day is not widely celebrated. In recent years, International Women's Day has garnered more support in Ireland, but celebrations remain small, fragmented and Dublin-based. This year, West Dublin Access Radio on Near FM will promote International Women's Day throughout Dublin through the medium of community radio. Sarah, why do you think International Women's Day should be celebrated in Ireland? I feel in Ireland that we should celebrate it in a much more broader way. Firstly, to all the the history of the days on the kind of political things women have done and a lot there's a lot of things to celebrate that women have achieved in Ireland in a relatively short space of time. It's also important to be vigilant, which is one of the points of the day of other things we still have left to do in Ireland. I'd like it to see it as a much more broader thing, celebrated by all kinds of women, a much more grassroots thing, um, that women could come together and just remember the day and remember their solidarity with one another. Michaela, why do you think International Women's Day is important as an international event? Well, like uh, Sarah was saying, solidarity across borders, across class, is really important um, for women. Women face a lot of the same issues regardless of where they are or what they do. And um, I think they also have the ability to connect with each other in, in a personal way almost immediately. I've traveled a lot and I've been in different situations where... Two or more women can kind of just get together and all of a sudden know how to relate to each other. And I think that can be used um, to, to make real change. Um, Sally, can you tell us about your experiences of International Women's Day in Spain? Well, I have been living in Ireland for quite a long time, at, uh, so I don't have a year-to-year -year experience. But at, actually in 2012, as part of another European project, I was in Spain days of march where we produce a special program but uh, where i i also took part in a big demonstration there were about 50 000 women and men also men that marched through the streets of madrid and at the time uh, it was a great celebration uh, i suppose there was a particular a particular thing at the time because the new spanish government have been elected and it it's a right-wing government So for example in the area of rep reproductive rights in Spain abortion is free, freely available to all women but the, the Popular Party which is the party in government now what they wanted to do is actually they wanted to cut back on the on the possibilities of women to to avail of abortion yeah, so that was the main issue at the time so uh, The interesting thing about what, how it's going is being organized in Spain is obviously there there are different levels of organizing back i suppose in the in the eighties and s the day was mostly celebrated for women workers, so the employers will when you arrive on the 8th of March they will give you a flower or some little thing to to let you know that they were that's i mean that that was the day so they will give you a rose for example for the day. Uh, but it wasn't really a grassroots movement. I think at, time, at with the times, it has expanded a lot more, and you can see a lot of different women and also men organizations that celebrate the date, and they organize specific events that are not really very formal. So, for example, in a squad, they may organize a popular meal for to celebrate the day or a party. There will be music concerts, but I think the big... A most interesting event is the demonstration, because everyone mixed there. And uh, obviously, it's a very political, but also a very social event. And at the end of it, there was a big, big group about 50 women with drums. And they were drumming for, I think, at least half an hour. And everyone was around and cheering. and So it was I I was very impressed. And also, it's also a look at the past. You're not only celebrating women today. Um, For example, last year in Spain, one of the events I also attended was to uh, commemorate the lives of women who had been imprisoned during the Spanish dictatorship. So this is from 1939 to probably the 70s, where women were imprisoned for political reasons. And they were actually quite repressed. And all some of them were actually executed by the fascist regime. So it was also a remembrance of the input of women in political life too but also to in daily lives so it was really excellent um, Dorothy, why do you think International Women's Day is important for men too? Um, well, just to tie in what, what Sally was saying there, um, observing a lot of men at the demonstration. Um, International Women's Day, one of the reasons uh, why it emerges to raise awareness in gender issues and in gender inequality. So we kind of have to look at um, where we see gender inequality and uh, what gender means. It's it's a term referring to um, in the context of of sex, the social role or gender ID. So there's not only one gender, it's not only about women, it's also about men or multiple genders. Um... Then, when we look about the gender inequality, it can be uh, like mainly it's women who experience gender inequality, like political um, gender inequality or economic gender inequality with um, less um, pay for the same work maybe women do as well as the third one then would be psychological or cultural inequality, and that's where kind of where This could be explained maybe where it's kind of expect, like women, for example, often fall into the role of um caring for the children at home the the care and the labor so it's it's 's a role that an, an important role that you have, but it's uh, not being paid, so you don't um get a wage for it, you don't pay into pension contribution, and the men it it allows men then to have more time to spend into their career onto a paid job, so there's an economic inequality there, but then what we kind of have to look at it is also the broader picture like the and also inequalities even though it's not that often but sometimes men experience inequality as well with in uh on the context of gender for example in the legal framework work um When it comes to divorce and custody rights, often um, the rights are given to, a man, uh, to women, to mothers. So uh, men in Ireland find it often very difficult to access um, rights to um, to their children, um, even though... So that's, I suppose, just to highlight, like, you know... Um, international women's day or gender issues it's not only about women it's not only important to women it's to look at the inequality in a broader picture for for both sexes but also to kind of embed the uh, when we understand what inequalities there are uh, to to be able to address them and to to see how we can embed um, the regulations or the the frameworks and society in the long run Benos, eh, elkarrizketa luzetxoak izan dira, ez? Ez dakit, eh, bon, horbeitek aukera, egongo da, eh, bi hizkuntzak hiru hizkuntzak ulertzen eh, dituena, eta egongo da, ulertzen ez dituena, ez? Bai, eta espero dugu horiek gurekin jarraitu izana, bintza, guen txokabe beste gauza batzuk egiten. <risa> Mintza praktika gaur, baina, baina, bueno, baina, esan dugu, ondo portatu zarete hor jarraitu duzuelako, beraz, bakontatzen dizuegu, Maiorino ba, metas <risa> se va ba, gauzatxo egin, bueno, kontatu dituzten edo, eh, así e, gu pasatzen dugu, supozeten dut ulertukozen utela. Eh, bigarren zatiaan edo, ba, esan bezala Radio Ologon irratiko neskatila gazte batzuk hitz egiten dute eta Bastante gogorra da entzutea, eh? bereiek itzegiten, aitortu behar dugu... Baina ba, bueno, batetik kulortu zuzen den antzako, be. Bai, klase, <risa> ka, <risa> kasi, kasi, baiet. Bai, kontua da, ba, bereiek esaten dutela frantxez estatuan e, emakumeen eskubide guztiak bermatuta daudela... Eta azken finen, ba martxoaren sortzian kalera ateratzea, ba soiliek izan barko lukela, ba babesalarazteko oraindik eskubide lortu ez dituzten herrialdei, beraiek ez daukatela beste ezer lortu beharrik eta eta feminismoa edo gaur egunean ba emakumen eskubideen alde mugitzen diren antolakunde hoiek esaten dute beraien ustez e, minimoak direla frantses estatuan eta gainera ba, egiten dutela atentzioa da itxearren eta ez beste da. zer egite arren atera kontuak Kontrako efek. Uix daixo? Ez. zure mikrotik, ez? Bai. <laughs> E, kontrako efektua lortzen dutela gainera esatute ez, bat maten dula gainera gizonak burla egiten ditela emakume oieiz, e, ez dula zenturik, ez? Borroka edo kalera atera barrizate horrek. Eta gainera, matxista dela e, martxoaren sortzia eguna bera, zen azkenean ba, eskubideak lortuta baldi maduzkagu, ba, emakumearen egun bato sortzea, bazkenan ikuspegin matxista baduela. Bai, baina bueno, Minteresgarriada, eh? da, Horrelako refleksioak ere ekartzea, zeren egongo da, egongo da azkendia hori pentsatzen duena benetan eta bazkenean ba argudiatu behar da horren horreri vuelta emateko, eh? Zeren batzutan uste dugu oso evidentea edo bueno, oso argi dagoela kontua eta bai, bueno, akaso guretzat, asko pentsatzen egon garelako kontu honen inguruan. Baina beste jende bat, bora, ba, beste, igual beste gai batekin kriston kontzientzia edo gu bainon azkozaz eh, refleksio handiagoa egindu ekologismoa ekolo adibidez ez? Mm -hmm. Eta guretzat eakazo gauza batzuk ez direnak horren eh evidenteak beraientsat bai eta azkenean hon hartu emana hartu emana da, ez? Nea, nira, e, mire, ni gainera eh Mireni esetzen dien entzutenari ginenean e, elkarrizketau, niretzako dela, ba gaur egunean ematen den berdintasunaren gizarte honetan bizi garela eta pues, adibide garbiena dela hau, ez? Azkenean noraino heldu da e, noraino lur dira instituzioak e, sistema bera sinistarastera e, eskubide guztiak lortuta dauzkagula. ez? Eta nolako diskurtza sortzen dugu eta e, Mariluz Estebaneri egiten dioten elkarrizketa bat argian duela pare bat aste publikatu zutena bera komentatzen du, espero dut kontestutik egizateratzea beregitzak baina gaizkulertu ez baldin badut jo, igual ez du berak izan orain, bueno, ez du importan norbait irakurri nion eta interesgarri dutzen zait, e, indarkaliaren erabilera nola egiten duten, emakume horiek beraiek e, beraiek defendatzeko berdintasunean bizi direla, ez? Osea, zu zapaldua zara eta violentzia estruktural bat pairatzen ari duzu, baina bestean aurrean diskurtso bat sortzeko garaian diskurtso violento bat edo violento bat, a ber, e negazio batean, ez? Eta ez etzezet hemen ez da zer gertatzen mm -hmm. eta ez ninguneatzen, es beste kezanaldi zutena. Eta hor, bat eh? <laughs> egiteko dago, ez? Bai, bueno, historikoki horrela ere eman da, ez? Azkenean, osa, diferentziatzeko, edo pixka bat honak eta, ez? Pixabat ez totik ateratzen direna, e, patriarkaletik ateratzen direnak emakume borrokalariak edo dizidenteak edo ez? Markatzeko, azkenean e, lekua eta autoritarismo hori ez? Esan ez dena ondo dagoela, dena e, horrela, ez? Hori ez da lehenengualdia amenitzeiten duguna. bai. bai, bai. Berez, bueno, ezakit, baina Eusko Jaurlaritzarentzat, h, mm, ez da gai garrantzitsua omen, 120 gehia jetzi dute emakunderi e, diru laguntzak. Bueno, saiatuko dira berdina egiten. Demagio, fijatei denari naiz aka sho. Aka sho baiongoa da, gaur berria da, gaur berria da. Barko <risa> berria gehia jetzi dute. Bueno. Bai, bueno, ta Mm -hmm. Bai, ez, bueno, baina nazkenean e, diskurtxi boki ere, ba, bueno, bere garrantzia duen historio bat da, ez? Nazkenean egiten den inbertsioa eta indarmetak eta edo, bueno, hori. Bai, hori, hori. E inglesak, bueno, es inglesa, como inglesa. Jove, ingleses y ceno denak. Coe, Jarrida gorri gorri ikusten zu, ikusten baina jarrida gorri gorri. Osime mames tan pinchado en ingleses lo dices, pues Ba irlandesek Eh, Pisquet comentatu eta marlandesa ta madrileña. Hori da, ori. Es madrileña baina Madridia in inguruan anaitu da. Bai, bai. bai e, sortzian torren, ba Martxoaren 8an ondi dator, en ba piskatuko dugon berdina saludo dute gutxi gorabera. Eh, ta bagero gero dute Irlandan nolako esku, bueno, no, be, beraiek nola ikuste duten ba, eskubide urraketa handiak daudela, ez? Eta behar beharrezkoa dela Martxoaren 8 kalera ateratzea, bai aipatzen zuten ba kontzientziazio Ba, eskaisa marra edo ez, txikia dagoela Irlandan, bai politikarin aldetik, zein herritarin aldetik, usaz dagoela hor sentimendu edo borroka feminista potente bat, eta bai pozik agertzen dira, bazken urte hauetan, bazenbait emakume biltzen hasi dirlako, Dublin inguruan eta horrela, eta martxoak sortzian bakalera teratzearen beharraz, ez? eta igual... Ba, gu gaur egun hitzgin dezakegu ondo pasatzeko egun izan daitekela eta eta aberaiek guztiz ikikute adarrikatzeko egun bat moduannez, eh? oraindik ikusten diote kutxo hori edo behar hori. z dira heldu normalizazio bat bueno normalizazio. Ez ba, mugimedu potente bat edo egotera pues, besteko bai, ez dute ez da ustezko berrintasunik.. Hai hori komentatzen zuten ez? hori bai. Holxe. Labur mm -hmm. bilduta? Zeren badaki guentzule guztiek ondule hartu zutela, esenduten guztia <laughs> Listo-listoak zarele telako guztiak e, Beno, ba ezakit, borain e, pentsatzen genuena e, egita zen, bueno jarriko ditzu bide, bideotxo bat e, horrela motz, motzean sí. eta... Bideotzen kosteko <laughs> ha, e, Haotxa, haotxa bai, Bideotzen Haotxa <laughs> Haotxa Toma, eh? Nola da, gongure lantz, eh? eh? <risa> <risa> <risa> jarriko ez dugu irratibidez. <risa> <risa> Babe, mira, West Dublin Access Radio, bezalea hon batean jarriko dugu webcam bat hemen, <risa> zen bera daukate webcam azuzenan <risa> egiten dutenan, que no saria, horrela noizbait jakengo genun zen bat entzule dauzkagun, ez? Kamara igual horreikusia zakegu zema jende sartzen, bueno, den Jari kogut jariko... bai. Bai, jari, bai. <risa> <risa> Eta audio entzungo dugu miren. Bara, <risa> <Vale. risa> la gente de de la no iba momento, el tema del trabajo era también un tema central en un momento en que no la sociedad en general los propios sindicatos planteaban muchos obstáculos para, eh, y, y tenían muchos prejuicios hacia el movimiento feminista y hacia esas reivindicaciones y la plataforma de organizaciones Feministas de Madrid convoca el primero 8 de marzo en 1977. Aquel primer 8 de marzo y el segundo también de 1978 para mí es algo totalmente inolvidable. Era una época en la que todavía las manifestaciones eran manifestaciones que se reprimían brutalmente por parte de la policía, fuera cual fuera el motivo de la manifestación. ...en la que siempre había un elemento de incertidumbre... ...de si se podía hacer y de inseguridad, de qué podía pasar... ¿no? ...o sea, tomar la calle era enfrentarte claramente al orden... no ...entonces ocupamos en la calle Goya, en Madrid... ...tenía un valor mmm, simbólico, político y también emocional fortísimo... ...y en esa manif primera manifestación, por supuesto, actuó la policía... ...dispersándonos a porrazos, a golpes... ...bueno, fue tremendamente reprimida... Y esa fue la primera manifestación que yo recuerdo del, del 8 de marzo. ¿no? Ya sabíamos lo que eran las manifestaciones, las broncas, la represión, la cárcel, la calle. Yo ejercía de abogada, además era abogada laboralista y de orden público. Conocíamos la situación, ¿no? Era de repente en el 76 la primera vez que nos juntamos en una mani prohibida. no Pero claro, fue primero la primera vez que verbalizamos que hacíamos una manifestación por la liberación de la mujer, se llamaba entonces, o la liberación de las mujeres. Eso fue, claro, único en la historia. Segundo, nos juntamos solo mujeres, habilitamos una guardería y había eh, hombres cuidando a los niños y a las niñas nuestras. Y luego de ahí salimos a la mano no sabíamos muy bien, ni consignas, ni qué gritar. Inaugurábamos bueno, todo de nuevo, no las consignas y todo. Éramos bastantes, seríamos doscientas y pico tías, yo creo, pero bueno eh no salieron en Santutxu con <risa> fuerza la policía impresión Uy. Mm. Salderino. Bai. Bueno, orre Begoña Zavala ginen eta ekarri dugu bideo hau batez ere Oso, oso oso polita delako, bai ikustea, ez? Eh, bai egon gara lengo irratsaioan edo egin genitun irratsaio txiki horietan entzuten bakoitzarentzako ba, zer den martxoaren 8 baina emakume hauentzako ez, kontatzea ze sentsibilitate derekin, ze emoziorekin e, e, ba Ba, sentitu du edo sentitzen zuten, ez? Martxoaren sortzia, nola bizitu izan zuten, errepresio garai bortitzuaten ondoren, eta larek kalera ateratzen jarraitu zutela, ez? Ba, bueno, iruditzen zaite fiskat e, ba, urrekoan nentzu nion, ez? E, Neska bat iresetzen zuela, berak martxoaren sortzian bizitzen dituela, e... Urte guztia huetan zehar, mende guztia huetan zehar, emakumeen eta gizonen berdintasun eskubideen alde ez, borrokan diren pertsona guztien bizipenak sentitzen dituela, berarentzako martxoren sortzia dela momentu hunkiegarri bat eta momentu indartxu bat non sentitzen dituen pertsona guztia hauek, ez? Osa, ze lujoa den edo ze polita den, Hori bizitualizatea eta igual ba amaitzeko hori ekarren nahi izan dugu gaur gureran, ba igual guri bereziki modu batean edo bestean, ba betetzen gaituzten emakume batzuk ekarri ditugu, bueno, batez hain eraketan birenek ekarri dituzte ba, pare bat emakume, beste milaka daude, badakigu milaka uzten ditugula hor eta askotan hitze egin dugu betetzen gaituzten emakumeen inguruan, baina bueno, pues gaur bi hau eta ez hitza eingo dizuegu. Bai, eta, <coughs> bueno, berez, e, interneta crack egin du gaurkoan tope gabiltz e, teknikarekin, eh? Baina, e, eta jarri behar nuen, audio txiki bat, ba, bueno, nik aukera, aurko aukeratu da, nemakumea edo magolman da. E, e, interesgarria da, bera hitz bat jarri behar nituen inglesez ere, gaur international. <laughs> yeah. Yeah, egiten ari gara, zen azkeneko bideoa, ere, espainole zen. Tope, gabiltz, bai, bai. Baino, <risa> baino, eh, ba, ez dizuet audiotxoa jarriko, baino, jakintzatzute interneten leku ezberdinetan ere topatu alduzutela al bere gitzak. Baina, nik eh, hartu duan liburu, la palabra komoar arma da, enma, golmanena goldmanen, eh, gure mikroak jisteko. <risa> Es que atea dago Sabalik eta entzuten da eta isteranoa. Bueno, pues nada. Ajá. Daiteke chicos, kaskoak, nahi zute? Eh. Heraituine. <risa> <Jerretu, nahi? risa> ya está que entuizuet mikroazu zenean. Bueno, eh, <risa> Tierra de fuego eh la malatesta editorialarekin ateritako liburua, baina bueno, eh de Morales Larries aipatuko ah, dizuet pixkat ere bere biografia. E, kaunasen jaio zen Lituanean eta e, Toronton toronton hil zen pila bat e, egin zituen, bueno estatu batuetan e, ba Eztabai ez da, haundia sortuzuen emakumea izan zan, emakume anarkista eta feminista, kriston e, idatzi pilla egindituena, ba oso gainera komunikatzaile ona, baintzat niko horatzen duala guain bitan baintzat e, e, gartzel gainera, ba, akusazio larriekin eta errebolta ezberdinetan egon, egon dena, eta Ba, hori ezakit, saspi e, minutu falta dira bukatzeko eta, bueno, konbidatzea jendeari e, pixka bat emakumea au gehiago ezagutzera, ez? E, horrela, zen ezakit, oiana, zu gainera horrein gutxi e, antzerki bat ikusi zenuen bere bizitzaren inguruan, ez? Bai... E, bueno, duela urte batzuk aukera izan genuen e, Bilbon, ikusteko bere antzezlan bat, eta aurrekoan komentatzen dizun hainara da, bueno, izugarria nolako testuak akosatzen zituen, nolako diskurtuak zeuzkan. Eh, bai, isu garriskogaurkotasuna daukatenak gaur egunean sexualitatearen inguruan maitasun erromantikoa zezuen hitz egiten, baina eksklusibitatea edo eskontza matrimonioaren kontra hitz egiten zuen. Bueno, izugarria zen, eta bati lanean, bat e, emagolmanen papera egiten zuenak ere bai, bueno, zoragarria egiten zuen, eta espitzak botatzen zituenean, amaitu genuen, ni nirekin antzerkia ikustera junginenak, txalotzen, berak, amaitzen zuen hitz egiten zen zen, inkreible botatzen zituenak, oza, pasada bat, eta... Ba, emakumean arkista hauek dira orokorrean gaur egungo mugimendu feministen ere bai, ba, beraien diskurtsoa, oraindik aurkotasun handikoa, e, garaian oso oso, ez, alternatibo eta potentea izan zena, eta gaurregunen jarraitzen du, ez, potentea izaten eta ezagutzeko modukua. Eta gero mirenek ere bai, beste emakume handi bat ekarri digu ona. Ai, labur, laburrere, gen... Eh? Emakumean arkista bat edo, ba, bueno, komunismoaren inguruan ibizzen beste datera. E, Doris lesin dan ikokratu emakumea, bueno, ez dakit, peti poitsola da bat ribit ez da edo la komunik. Ez dakit, nizue targazkirean matik usioz ez den emakumea berrena, baina, bueno, denaz aparte, zeikaragarria da, baina ez dakit, entrainable, hola, ez dakit. Uh -huh. Eta emakumea hau, ho, ba hori, iranen jaiozen, bila beratzen da meretzian, eta, bueno, iranen jaiozen bera gita, bueno, eh britaniako armadako kapitain hautekotzeralako eta kolonia garaia ziren eta bueno hori guztia eta batez ere e, Rodesia el Sur emisizantzen gaur egun Zimbabwe dena eta eta bere hurtzaroren era eta gastaro bueno nerabestaro batez ere an pasa zuen beraz e, bueno, bere obra literarioak ere ba, bueno, bere lehenengo obra piskat in zuzen horren inguruan da kantala kantalayeroa afrikaren inguruan hitz egiten du eta, bueno, ipatza batikola gainetik, ba, kriston, bueno, obra pila baditu ditu emakume honek, baina batez ere, igual ez daunen, alkoa derno dorado izanekoa da, bertan, bueno, ba, emakume hau e, ff, feminismo munduan ere referentetakoa ba da, ba, emakume paperetik eta emakume pertsona egiten duen irakurketa Ba, propio eta pertsona lagatik, ez? eta mugimendu politiko de militantzian inguruan ere ba, egiten dituen kritikak eta satirak ba, on oso ikuspuntu berezitik, baina ba, oso onak direlako Oien artean, man, nik ezagutzen agutzen duen obra laguna terrorista da, hortan ere oso agerikoa da guzti hori ez, ba, nola, bere ikuspuntu propioa nola txertatzen duen, ez, eta bere kritika ikuspuntu hori, eta Hori ba merezi emakumea dela, bueno, ai sari sari moduan bai Príncipe de Asturias super saria hasozuela 2000 batean eta Nobel saria hasozten 2007an eta gainera hori izan zen, ze gainera non, non zegoen bizitzen, ez dakit, e, bueno, Erriksa txiki batean bizi mentzen eta Nobel saria emantziotenean Bara, ez dakindu, rubea lehomentzaten ze zuen, ez da edo lagosar zerbait eta mantxeto patuzuela, amakumei xar bat, etxetxiki batean, katuz beterik, eta kasgan hau el premio nobel de literatura, eta, da. Ez, eta tipa, osan zen, imaginatzeko ze, ze bizi ere duak, amakumei antxe, segongo, xo, xo, bere, katuekin irazten, eta, eta listo. Osa, mereziduela, eta interes gehiagoan bali maozea, ba, bilatu. <risa> Gaurrez dagoela den bera gehiagoerik. She, denbora, joan zaigu martxoaren sortzirako prestatu dugun, ba, zeio berezi tx. honetan. <laughs> Baina noski, ez gara joango, Euskal Herri Guztira Zabaldu Gabe hemen irunen martxoaren sortzirako antolatu diren gauzak. <laughs> Ba bai, ba bai. Hemen ere antolatu ditugu manifestaldia e, martxoaren sortzian, ta plataforma txingudi antisexista plataforma antolatutako manifestaldia, zazpiter dietan abiatuko da San Juan plazatik, baina horretaz gain, ba martxoak sortzi edo emakumen nazioarteko egun ez denez egun bakar bat, ba guk e, ekitaldi desberdinak antolatu ditugu, kontolatuko zarete azken biastetan kokatuta daudela, Esta, momento, Iñola ez da, azken momento, angausak lotzen ibilen garelako. Iñolas dere ez. Eta orduan... Eh... Be, labek m martxoren emire sortzian maien inguru bat antolatu du e, a, ez, bai? Bai, bai, bai, ah, bai, bai, bai, begiratzen zenien horpe horrekin, eskip bai. ondo esaten nintzen, eta gero gazte zurrun biloak, e, antxete irratiak angula berriak marik armenismoak eta lakasitak denok kristonek gitarra guantolatu dugu, ez dizkizuet egunak esaten bilatu, bilatu eta horrengo saioan hitz egiteko tartea izango dugu Gere, bai. Noski, egia da. Venga, horrengaraztele <laughs> arte, eh? Izan dugu irrantza joan eta espeliko gara iedan bezala. Tuntura, tuntura. Bai, <coughs> <coughs> <coughs> eta, bueno, eh, eh, fundan dagoen musika bitan entzun dut zuteza joan zehar One Billion Rishing. Topa ya. <coughs> <coughs> Daro, noski horrela bukatu da, eh? Yeah. Bai, da, eta, beno, ba, eh, ba, da, ekitaldi... <coughs> ¡Internacional danza, danza. Mundiala! Eta, bueno, Jaquín, de esta su tenor, saltea tú y cusi, compartí tú, es de una de sus ¡Gora, borroca feminista! ¡Gora! Gora.